Dakota, Israel. Tere hea pereraadio kuulaja, mina olen Peeter Võsu ja Eetris on Iisraeli minutid. Möödunud reedel lõppes kaasas nädal kestnud vahe rahu ja sõjaolukord taastus. Läbirääkimised vaherauu jätkamiseks olid veel käimas ja varasemalt kokkulepitud paus tulevahetus oli veel jõus, kui reede vara hommikul enne kella kuud tulistati kaasast raketti Iisraeli. Tõrjasüsteem Iron Dome võitis selle alla. Enne ametlikku vaherahu lõppemist jõudis Hamas korraldada teisegi rünnaku. Laupeal kutsus Iisraeli valitsus oma eriteenistuse liikmed, kes Kataaris läbirääkimistel osalesid koju tagasi. Iisrael oleks soovinud jätkata pantvangide vahetusega. Ka Katar, Egiptus ja USA rahusopitajatene oleks soovinud vangide vahetust jätkata, kuni kõik on tagasi kodus. Hamassipoolsed rünnakud lõpetasid läbirääkimised selleks korraks. Tänaseks on vabadusse pääsenud kokku 110 pantvangi, neist viis varasemat ja 105 nädalase vaherahu ajal. Iisraeli kodanikke on vabanenute hulgas 86, välismaalasi on 24. Vangi on jäänud 137 inimest, kellest 117 on mehed ja 20 naised. 126 neist on Iisraeli kodanikud ja 11 välismaalased. El Shifa Haigla juures leiti kahe mõrvatud pant suurnukehad, nende isikud on tänaseks tuvastatud. Pärast lahingtegevuse taastamist on Iisraeli kaitsevägi saatnud taas teate, et siviilisikud lahkuks kaasa põhjaosast, mis muutub taas lahingutandriks. Iisrael on aktiivselt pommitanud Hamassi juhtimiskeskusi ning relvaladusi tootmisooneid ja laskeseadmeid. Iisrael on teatanud, et nende eesmärgid on endised hävitada terroristlik hamas ja kindlustada, et kaasa ei kujutaks enam Iisraeli elanike ohtu. Loomulikult on esmaseks eesmärgiks ka kõigi pantvangide vabastamine ja koju tagasi saamine. Iisraeli kaitsevägi teatas, et möödunud laupäeval leiti kaasast ÜRO agentuuri UNRWA varustuse ulgast kümneid erineva laskeraadusega rakette. 30 nendest olid praatüüpi rakettid. UNRWA on spetsiaalselt Palestiina autonoomiaks loodud ÜRO pagulasabi agentuur. Kaasa põhjaosas tegutse viisali tankiüksus avastas Kaasa mossees tegutseva tsihaadi juhtimiskeskuse. Terroristid olid plaanimas lõksu piirkonnast liikuvatele Iisali vägedele. Tankivägi koos neid toetava õhuväega hävitas militaarobjektiks muudetud mossee. Laupäeval laiendas Iisraeli kaitsevägi sõjalist operatsiooni ka Kaasa lõunaosasse. Kõige raskemad lahingud toimusid ka juunise linna põhjapoolses osas. Iisraeli kaitsevägi teatas, et Hamassi hävitamiseks ei saa piirduda vaid Kaasa osalise vabastamisega terroristidest. Kaasa lõunaosas on Iisali väed avastanud juba üle 800 tunneli, millest ligi 500 on ka juba hävitatud. Koos aktiivse sõjategevuse taas alustamisega kaasast hoogustusid Iisali vastased rünnakud ka üle põhjapiiri Liibanonist. Raketitõrjesüsteem Airon Tõum tõrjus kaks kirjas Moona pihta tulistatud raketti. Mitu raketti tulistati välja, et tabada Liibanoni piirilähedal olevat Iisali sõjaväeosi Ross Hanikra ja Maragalioti lähedal. Ühes rünnakus oli ka vigastatud, õnneks mitte hukkunud. Libanolist tulistatud tankideri rakettabas autot, mis sai tugevaid kahjustusi. 12 täiskasvanud inimest viidi vigastustega haiglasse. Nende hulgas oli üks naine ja üksteist meest. Iisraeli armee vastas tulega vainulike laskeseadmete suunas. Nii möödunud nädalavahetusel kui üldisemalt kogu sõja jooksul on Hezbollah aegajalt üritanud provotseerida Iisraeli sõda alustama. Iisrael on üle piiri tulnud sõjategevusele alati adekvaatselt vastanud, kuid ei ole suuremaid operatsioone ette võtnud. Liibanonis on suurimaks terroristlikuks rühmituseks Hezbollah, kes on ka poliitiline partei, esindatud Liibanoni parlamendis. Lisaks Hezbollah on nii Liibanonis kui Süürias Hamas oma tegevust hoogustanud, Relvad tulevad mõlemasse riike enamasti Iraanist. Iran on üritanud Süürias luua oma sõjaväe baase ja relvaladusid. Iisrael on neid peaaegu iga nädalaselt puruks pommitanud, kuid uued saadetised on pidevalt teel. Ka USA osales möödunud kuu jooksul vähemalt kahes sõjalises operatsioonis Iraani poolt rahastatud ja relvastatud rühmituste vastu Süürias. Seoses nädalase relvarahuga ka kaasas püsis samal ajal ka Iisraeli põhjapiir suhteliselt rahulikuna. Nüüd, kui vaherahu on läbi, hoogustus ka nende rühmituste vainutegevusi Iisraeli vastu. See näitab selgelt, et nad koordineerivad oma vahel oma tegevusi. Mõõdunud neljapäeval hukkus droonirünnakus ruuselemas kolm bussi oodanud siviilisikut. Kaks araablast terroristi sõitis varahommikul bussipeatusse, tuulistes bussi ootava rahvasekka. Lisaks kolmele hukkunule sai vähemalt kaheksa inimest haavata. Üks terrorist oli relvastatud vintpüsti, teine püstoliga. Tõenäoliselt oleks nad suutnud palju enamki surma enda ümber külvata. Õnneks oli lähedal relvastatud inimesi, kes ka kohe tegutsesid, Üks siviilisik ja kaks sõjaväelast nägid toimunud pealt ja neutraliseerid kurjategijad, kes osutusid Hamassi liikmeteks, kes olid Jerusalema lõunaosa elanikud. Hukkunud ohvrite hulgas oli 73-aastane rabi Elimele Wasserman, rabiinliku kohtukohtunik. Samuti hukkusid 1,24-aastane üks, üks keskialine naine. Neljapäeva pärastlõunal rammis terrorist autoga kontrollposti Jordani orus PKOT asula lähedal põhja Iisalis, Kaks kaitseväelast said rünnakus kerged vigastusi, neil anti kohapeal esmaabi, mis järel viidi haiglasse kontrolli. Terrorist neutraliseeriti lähedal seisva reservkaitseväelase poolt, samuti alustati otsinguid, et leida võimalike kaaslasi, kes võisid terroristi assisteerida lõuna Israeli, sarava orus Jordania piiri ääres said Israli julgeoluke jõud kätte suurima hulga relvi, mis kunagi on üle selle piiri üritatud smugeldada. Turvatöötajad konfiskeerisid 137 tulirelva, nende hulgas 17, automaat püssi ja 120 püstulid. Lisaks veel hulgaselt relvade osi ja varustust. Relvade kogu väärtuseks hinnatakse 1,6 miljonit dollarit. Relvade Jordaniast üle piiri toojateks olid lõuna Iisraelis elavad peduinid, neli suugedat titeeriti. Politseinikud olid möödunud kuude jooksul uurinud relvade sattumist Araabia kuritegelike jõukude kätte, infolaekus ka möödunud nädalases salakauba toomise kohta. Iisraeli vastavad ametkonnad olid valmis kurjategijaid vastu võtma, kui nad oma relvalaadungiga saabusid. Õnneks saadi kätte nii relvad kui ka nende toojad 20. ja 30. aastates noored araablased. Relvasaadetis oli mõeldud araablastest kuritegelikele jõukudele, kelle hulgas on tulirelvade läbi hukkumised üha sagedasemad. Tänavu on hüppeliselt kasvanud nende hulgas organiseeritud kuritegevus ja võitlus rivaalitsevate jõukude vahel. Kurjategijad tegelevad rahapesu, katuse pakkumise ja inimkaupanduse ning relvade ja uimastite kauplemisega. Üksnes tänavu on araablaste omavahelistes arvete klaarimistes surnud juba üle 200 inimese. Vaatamata väga keerulisele keskkonnale on Iisraeli turvajõud suutnud hoida olukorra nii araablaste aladel Iisraelis kui ka juudas ja samaarias Palestiina autonoomialadel kontrolli all. Vajadusel on alati sekkutud tavakodaniku kodaniku jaoks on see maa vaatamata praegustele keerulistele aegadele ikka veel suhteliselt turvaline. Iisraeli minutid Te kuulsite saadet Iisraeli minutid. Mina olen juht Peeter Võsu. like him, the and the land seated on his throne. Mountains bow every ocean rose, to the Lord of like him, lion and the lamb. seated on his throne. Mountains bow every ocean rose, to the Lord of hosts. your praise to the Lord all year that happen sing his praise for your alone is worthy to be praise all you stars in your courses come bring your praises to